Для мене дії царя були очевидні. Він буде всіма можливими методами підтримувати лояльну до себе козацьку опозицію, щоб розхитати гетьманську владу і крок за кроком відбирати в козаків автономію. Це розумів і сам Веговський, тому почав готуватися до протистояння. Йому потрібно було згуртувати навколо себе козаків, придушити опозицію, Заручитися підтримкою сусідів, а тоді можна й сміло виступити проти Москви. Мушу вам сказати, що всі ці добрі новини і допомогли мені триматися на Запоріжжі. Клянуся вогнем із пекельної печі, що гіршу, як січ, місця для чорта не придумуєш. Ще ні один гість із пекла тута так довго не витримав. Спочатку я собі думав, що всі чуваки, коли перебувають в коші, нічого не роблять, тільки б'ють байдики та пиячуть. Ви, мабуть, також так думаєте. То скажу вам, що це повна брехня, яку, напевно, і придумали самі запорожці. Так, вони п'ють, гуляють, співають, регочуться, плачуть, змагаються в силі і спритності. Та це буває або вечорами, або по святах. Кожен будень братчики повинні бути готові до тяжкої роботи, тому пияків і ледачих тут терпіти не хочуть. Б'ють киями по спині. Всі чоловіки повинні подбати про заготовлення припасу на цілу зиму. Переважно це риба, якою вдосталь в тутешніх річках, я вже на ту рибу не міг дивитися, проте чи не кожен день мусив її ловити, чистити, солити. В той же час у січових майстернях не замовкав шум. Тут постійно працювали ковалі, столяри, бондарі, кушніри, гончарі, пекарі та інші майстри. Жінок на січі не було споконвіку. віку. Їм тут було заборонено з'являтися під карою смерті. Січовики самі собі лагодили одяг, варили їжу, прали. При повсякденній загрозі з боку татарського степу значна частина запорожців постійно мусила перебувати на кордоні з ордою, пильнувати за переміщенням ординців у степу і стерегти річкові переправи. Від пильності цих людей залежала безпека не тільки Коша, а й усіх, Українських земель. Часто запорожці проводили навчання молодиків. Досвідчені запорожці вчили молодих усім хитрощам рукопашного бою, проводилися стрільби, та здійснювалася тактична підготовка. Бувало, що січовики цілими днями товклися всім кошем пішки й кінно по степу. Відпрацьовуючи атаку чи відступ під час бойових дій, хіба наївний думає, що таких успіхів у військовому ремеслі запорожці досягли без важких та виснажливих тренувань. Низивики не люблять видавати своїх секретів. Після такої тяженької щоденної муки, мені вже нічого не хотілося лише вити. До смерті проїлася їхня щерба та саламаха, без якої вони жити не можуть. Мені вже ця їжа ставала в горлі. Дуже тяжко було спати на незручній лежанці, не міг терпіти постійний холод та тяжку щоденну роботу при будь-якій погоді. Навіть душу відвести не було де. Запорозці на гріх не йшли, Усі були рівні між собою, і ніхто нікому не заздрив. Нічого не крали один у одного, адже за крадіжку злодія забивали киями до смерті. Ніколи між собою не сварилися і не билися, і як колись і бувало, то товариство їх завжди розсудило, і вони обов'язково мирилися і браталися. Мої друзі аж зубами скреготіли, та поки що вдавалося їх вмовити. Я їм обіцяв ріки козацької крові. І вони терпіли, однак пригрозили, що кола мені в груди заб'ють, якщо обдарю. Найгірше було по неділях та святах. Запорожці всі, як один, молилися та йшли до церкви. Тож нам доводилося всякими хитрощами десь переховатися, щоб не викликати підозри. Крім того, всі човики дуже строго дотримувалися постів. Ось у таких страшних умовах ми перебували. Якимось дивом ми дожили до різдва, а перетерпіти ці дні було найважче. Треба було якось пережити святу вечерю і наступні кілька днів. Ми з друзями попросилися в степ пильнувати кордон. Свята святами. А татарин міг вскочити в хату. Нас відпустили. На цій фігурі я ледь не дав дума. Хурдело, мене обліпило снігом із голови до ніг. Я сидів на фігурі, вдивлявся у степ, хоч і під самим носом нічого не було видно. Промерз до кісток а від утоми хотілося спати. Сніг липнув просто до лиця, затуляючи повіки. Я кутався в баранячий кожух та думав про літо. Так у голому степу ми перебули свята, не чувши ні церковної служби, ні колядок, ні козацького Христос рождається. Я мріяв про той час, що колись козацькі діти чи внуки чи нащадки взагалі не будуть колядувати? Мріяв, що нам колись вдасться забрати в козаків Різдво, щоб вони забули про ті свої дідухи, про віншування, вертепи, про колядки, щедрівки, про дванадцять страв на святвечірньому столі та пахуче сіно під білим обрусом. Справді, подумайте, навіщо вам того всього? посидіти собі краще за святком-столом, випити, закусити ковбасою, поспати. Навіщо на різдво йти вночі до церкви, мерзнути, коли краще поніжитися в теплому ліжку, пригортаючи до себе молоду жінку. Як би там не було, а ті свята ми пережили і зітхнули з полегшенням. Для нас прийшли гарні новини. Пушкар послав на січ посланця, закликаючи запорожців до себе. Він боявся гетьмана, тому вирішив заручитися підтримкою низовиків. Барабаш погодився, негайно почав скликати охочих. Ми були одними з перших. Назбиравши шість сотень шабель, Барабаш вирушив із січі в бік Полтави. На Запоріжжі ми залишили свого друга Брюховецького – а нашим новим товаришем став барабаш, мені вдалося завербувати і його. Кошовому, так само, як нам, набридло сидіти в дніпровських очеретах, годувати своїм тілом комарів та легати щербу. Набагато приємніше ласувати варениками зі сметанкою, гукати на чисельних слух, жити в теплі, достатку і мати під собою всю багату українську землю. Бути гетьманом. Барбаш виявився одним із багатьох, хто злакомився на булаву, як колись злакомився Адам на яблуко. Ця булава ніби манила їх до себе. І так на Україні завжди буде. Кожен малий чи великий, можна владець, прагнутиме стати гетьманом, і копатиме яму під товариша замість того, щоб дружно вдарити лихом об землю. Полтава зустріла йорданськими морозами. Пушкарі всі полтавці вітали нас радісно. Почалися частування, усе як заведено. Нас узяв на квартиру до себе Іван Іскра. Він був наказним полковником тобто другою людиною у Полтаві після самого Пушкаря. У пана наказного була гарна молода жінка та малий син Іванко. Сам Іскра мав років 30, був досить високий, широкоплечий, одягався по-простому, так же просто і балакав. Був це козак знаний і шанований, не раз прислужився товариству. Сам гетьман Хмельницький – Часто доручав йому відповідальні місії. Козаки любили його за безмежну щирість. Крім нас, у нього став ще добрий десяток запоросів.